Eta herri zarra da gurea Gure berber baditu zta milaka urte Eta herri zarra da gurea Eben da nire da izkuntz bat um, gexadertzen duguna Eta ez dute mintzatzen denak Eta ere dan ere izkuntza maite duna E, nire biziaaren lauzen bat da. Hor e, niretzat euskaraz e, joaten da nire bihotzara eta importantea da niretzat. E, niretzat.retzat euskara hizkuntze e, bat da eta desagertzen da eta ez da oso oniz eta hizkuntzpurit bat daretzat euskara nire hizkuntza da eta e, desagertzenari da jende gutxi hitz egiten duelako. Eh, nik liburuak eta telebista ikusten dute euskaraz. Eta nik eh, ere entzuten dute musika eskoran. Niretzat euskara ez bezen existitui egingo nintzen. Ni ez du nahi euskara desagertzea agatxiko oso nati dut. Euskararen misterioa ez da jatorria ez da europako hiztunarik zaharren eta erikoa izatea ere, baizik eta erraldoientzat moldatutako mundu arrotzunetan nola lortu duen irautea. Irautea baino bizirik gaiegatzea eta etorkizuneko erronkei heltzeko prest. Baina bitan pentsatuz gero, ez da misterio handirik. Zigorrak zigor eta auztopo guztien gainetik euskarari euti dion norbanako bakoitzari esker bizirik dirau. Gure hizkuntza, euskara, zaharregia, txikiegia da agian, eso be, eso kerrago baina ezberdintzen gaituena da eta da gurea, gure berbe baditu eta milak agurte unia zeare badagurea baina badaki guelkarron duartzen Odeiak azkartoa zerua, lauza umelak batoa azle bortza. Eguzki begia da zerua, eta badak eguelkarra